Ah! <skratt> Sitter du fast? Nej, ja, det var ett locket till mitt äh, te som äh, satt fast. Varför håller jag alltid på med tegrejer under tiden vi, vi poddade? Det är en extremt dålig idé faktiskt. Ja, nästa gång kan du baka skons tycker jag. Idag, Johan, Johan, Ida. Hej, hej, hej, Innan vi drar igång så tycker jag att vi bör notera att jag ser nästan ut som en sån här fantasibild av hur Björn Borg ser ut. Mm -hmm. Jag tror att du inte ja, förstår alls hur jag ser ut <laughs> Nej, Jag beskriv. tänker mer hur han faktiskt ser ut Med den här liksom bullen på huvudet Med håret som är upptryckt I någon slags svettband Det är cirka där vi befinner oss Allt annat stämmer ju inte på mig Hör du på en skala Hur sura är vi den här gången? Jag är ganska maxad. Vad skönt för att jag kände att man nästan bara så här rant -ämnen jag hade. Vid tidigare episoder så har ju vi ibland halkat ner i mitt lilla rantdike oh. där jag har skumpat runt lite grann. Allt som oftast har det är ju för sig klippt bort. Så det här vet inte lyssnarna om <laughs> kanske Men, men du som känner mig vet ju att jag kan ibland gå helt bananas över oh. grejer men nu ja, blir jag... då, brukar jag, då brukar jag säga så här, att du ska ta en smyrgiss eller någonting sånt. För det kan vara en anledning. Brist på smörgås leder alltid till surdom. <laughs> ja. Det kanske är min anledning idag. Jag ser nu att du har skrivit med Vershaler eh, att jag är sur. Alltså du är ja. sur, inte jag då. Jag, jag har skrivit att jag är sur. Ja, ska vi börja ja. med det idag kanske? Ja. Ja. Ja. Ja. ja, men jag tänker att det är lika bra att jag talar om det nu från början när vi sitter här och poddar. Mm. Att jag är sur idag. Jag har en känsla av sur. Jag är sur tanten Ja häxan surtant, det är jag idag ja, ja men det känns liksom som att eh, jag är lite sådär så jag går och fräser och liksom är lite allmänt surig mm -hmm. mm. och jag tänkte det är nog bra att man vet om det <laughs> någon speciell spelar anledning till varför, varför du är sur? Jag äh, vet inte riktigt. Jag är sur över allt möjligt. Jag är sur över att det är så förbannat kallt. Jag går där och fryser. Jag är sur över att jag inte äger någon katt längre. Och jag är sur över att jag sover dåligt. Och jag är sur över att jag... jag fan allt! <laughs> Och det är en liten bra sak med mig. eller Bra, det är fan inget bra med det. Nu kan jag vara sur över det också. <laughs> Varför inte? Alltså, nej men, det är så här. Eh, jag är ju väldigt, väldigt, väldigt sällan arg. Mm. Men jag låter ju väldigt arg. Speciellt när jag är sur. <laughs> ja. ja. Så därför tycker jag det är viktigt att poängtera i dagens podd att jag inte är arg. Jag är sur. Men om vi fortsätter med, med rant då, helt enkelt. Jag tycker att jag var så rolig när jag skrev det här för övrigt i, i dokumentet. Sim salami bim. Ja, det var ju roligt. Ja. Ja, jag tycker det är så trevligt med, med trolleri och sånt. Och egentligen inte trolleri kanske, utan rent av magi. Någon slags illusionist. Tyvärr så handlar det här ju om, om smak och sånt skit. Oj, jag, jag har ju ett sånt där dayjob, där, mm. där man delar personer. Eh, på ett kylskåp där man, där man ja. ställer in sin mat. Ja, ja, ja. Och ibland så köps det du in eh, sådana här gemensamma pålägg och sånt där. Aha. Usch då. Jag kan tycka att det är trevligt att man, man köper eh, pålägg och sånt där. Mm. Men jag, vad jag har märkt nu på de praktiskt taget alla arbetsplatser jag någonsin har jobbat mm -hmm. på de senaste ja. typ 30 åren. Kan det vara så länge? Nej, 20 år säger vi då. Säg Så känns det som att... Uh, what up with the fucking salami? Vad är en salami? Alltså jag undrar seriöst, vad är är ens en salami? Är det bara fettklumpar? Det är eh, köttmos som någon stackars eh, industriarbetare har sopat upp från något golv mm. och så har de tryckt in det i någon jävla korvjävel som yeah. någon människa går och köper och ställer ja. in i kylen och låter den bli dessutom gammal. Och nu ja, för är... folk äter väl inte det där? Den står väl bara där för att den ska stinka? Nej, det, det är ingen människa som äter salamikorvar. Nej, Alla låter den bara stå i kylen för vem fan som vill äta industri? som har legat på golvet och möglat. Mm, mm. Så då ska den ja. stå och i kylen en stund till. I kombination ja. med detta då, det betyder ju mm. att vad du... <kör> Oj, känner ni? Jag <skratt> ståller på igen. <skratt> <Det där där. skratt> Salami, ilskan. <skratt> Sur salamin. <laughs> <Som helst>. Vad <laughs> ja. du än ställer in i kylen. Vad mm. tror du att det kommer att få för aromer tänker du? Mm, ja inte fan. Det är det Nej. Jag menar ställer in en hallonpai, Ja det blir med rutten salamismak. Ställer ja, in en liter mjölk eller havredryck. Ja det blir med mm. rutten salamismak. Allting mm. smakar ju till slut rutten salami. Vad är mm. poängen med detta? Det jag jag är inte. fullkomligt obegripligt Människor Aa. är så obegripliga Jag borde umgås mindre med människor tror jag. Ja, det där är väldigt bra För när jag, jag är ju utbildad beteendevetare ja. Men idag så tror jag snarare Att jag har blivit misantrop Oj då. Mm. Ja, men det är bara för att jag är sur idag Så jag får vara det <laughs> okay. Men ja mm. Det där är lite intressant för övrigt Angående salami alltså, Jag ska inte säga att jag inte äter korv för det jag. jag kan tycka mycket om korv Mm. Men under min gymnasieperiod så hade jag ganska många vänner som jobbade extra. Och då jobbade de just på korvfabrik. Ah. De berättelserna jag har hört, alltså. Mm. Helvete, fattar inte att jag ens kan äta korv idag. Nej. Det är, det är helt insane, för det är typ som du säger, det är uppsopat från någon jävla industrigolv. Ja. De hade liksom krig med så här fettmassor och gjorde liksom bollar av så de skrapade upp från de här banden där korvarna rullade. Så bara liksom gjorde de stora, skitstora bollar och liksom kunde kasta och det här massan som är i korvarna. Jag skiter i om man är vegetarian eller inte. Det, det är inte ja. det det handlar om. Det handlar ju om nej, att nej. det här är bara vidrigt. Ja, alltså, fan, korv som är lite mer med bättre utan salami. Vad <här> <här> <här> det, det mycket är bättre. Förlåt, jag har ingen aning. Det är bara skit Men som vi stinker. Vet inte vad det är bara ja, skit som stinker. Mm. Vi vill inte ha det. Mm. Nej, det är väl framförallt det jag tycker är så tråkigt. Varför ställer man in ett... Om man nu inte äter upp det, varför ställer man in det i kylen så att allt annat ska smaka så? Är det för att ja, det är är det, det som är grejen? Att det ska smeta av sig liksom? Det är mm. fullkomligt för mig obegripligt. Det finns ju få saker som stinker så mycket. Jag sitter liksom och tänker över vad, vad liksom, att ställa in en potatisgratäng med jättemycket vitlök i och sådär. Det luktar ja. ju inte heller lika mycket. Nej, salami Nej. har verkligen en, en otrolig staying, staying power. Den är, den, den är otroligt... Alltså det går inte att få bort det. Nej, alltså de som har tillverkat måste ha haft jättekul. Bara, folk tror att de ska äta det här. Ah, ah, ah, ah, ah. Jag har ju skrivit lite ämnen idag utifrån att jag är lite sur. Ja, men bra. Please continue. Ja, jag kan ju utgå lite grann ifrån det här med att jag nu i några dagar har varit i Stockholm. Ja, jag har bott där i... Jag har varit där i tre dagar. Mm. jävla jävlar, och nu slåss jag med min mikrofon. Så jag intensivt, så jag ber om ursäkt. Mina trumhinnor, de mörker på mitten av huvudet. Ja. ja. Bara... ja. Jag blir väldigt irriterad på mig själv, nämligen när jag är på andra platser än typ i mitt hem. Mm. För jag går vils hela tiden. Mm. Mm. Mm. Okay. Jag älskar att vara på andra platser än i mitt hem. Men... Jag, alltså jag klarar mig ju knappt... Jag vet ju knappt var jag ska gå. Det här med att ha en smartphone har ju dock blivit som någon slags på nytt födelse för mig. För jag kan ju faktiskt ta mig mellan olika platser. Liksom. Jag kan ju slå in till och med på typ en butik i telefonen. Och typ så talar den om exakt var jag ska gå. Ja. Men, men jag lyckas ändå gå vilse. Jag kan gå in på ett hotell. Ja. Det här har då hänt nu, ja, både nu i Stockholm och även förra veckan när jag var i Italien. Jag går ju in och ut flera gånger per dag. Och jag går ändå vilse. Ja. Det är så här, ja jag har alltid gått åt vänster men den här gången tycker jag visst att jag ska gå åt höger. För det är ju jättelogiskt, för jag har ingen lokalsinne. Ja, märkligt. Kan man, inte, kan man träna upp det här på något sätt? Jag vet faktiskt inte. Äh, är det något fel i mina, i mina öron, eller vad det? vi skylla det här på egentligen? Äh, liksom den här inbyggda kompassen, är det en muskel? Jag skulle jättegärna vilja se det som en muskel. <laughs> en meniskel, trodde du skulle säga. Eller en musla, kanske. <laughs> musla, vad skulle man musla för? Man en pärla inte, där. lite konstigt. Ja, mm -hmm. det är det som är fel, att jag har pärlor. Äh. Det är så jobbigt om jag är utomlands eller så, där inte det inte är lika billigt att surfa som, som det är här. Mm. Då går det ut åt helvete. Så när vi, det kan jag ju lägga till som en liten parentes från när vi var utomlands. Mm. Så bara, jag måste ju ha en karta vart jag än ska någonstans. Mm. Och då, om byggnaden inte är ritad korrekt på kartan, mm -hmm. typ att ja, men nu har vi en äh, jättekänd byggnad här i staden, då måste ju den vara ritad så som det faktiskt är i verkligheten. Annars går jag vilse direkt. Det går inte bara med något så schematiskt. Liksom. Nej. Det måste se typ. ut precis så. Japp, det måste se ut exakt. Ja, jag förstår. Och det gör mig sur. Varför inte? Om jag ska köra bil någonstans. Som jag inte riktigt har koll. Då har jag flera gånger gjort så här. att Jag har tagit fram kartan på datorn. Sen har jag ritat av den. Typ som jag tycker att det ska vara. Inte så här liksom jag skärmdumpar och skriver ut eller något sånt. Utan om jag ritar den och har jag ritat den en gång, du hittar jag. Okej, okay. ja men det är bra. Så, jag, så det är ju i alla fall en sak. Men det är ju skitomständigt att liksom varje gång jag ska gå ut från ett hotellrum måste jag liksom rita någon slags karta över exakt hur jag ska gå ut. Det är ju det är inte hållbart. Apropå det här med utomlands då, Om mm. jag lämnar The, the, the, the lost ja. topic Ja, för nu vill jag höra <laughs> Nu vill jag höra Det här kommer absolut det kommer, ja, Vi får se hur pass mycket jag kommer att prata om det Jag var till Norge i alla fall detta, Häftigt det, ja, Jo, det är fränt det Detta uland. Detta mm. rejält fattiga Uland i väst som <laughs> vi har Oh. Ni märker ironin. Jag hoppas det, för det stinker ända hem till mig. <laughs> Hur som helst. Mm. Det, det finns en, äh, tydligen en otrolig äh, fascination för svensk dansbandsmusik i Norge. Uffa, det det hade jag ingen aning om. För, förskräckligt. Kan man ha varit otroligt lokalt i den lokal som jag befann mig i? i, i Men den, äh, den lokalen var säkert hela Norge. <laughs> jag vet aldrig. Men det är bedrövligt mycket vad... Till exempel, norskar kan själva ut sig, dra lite klämsekka låtar med, är Medusa till exempel? Nu är inte hans till exempel, men han gränsar på det. Ja, men visst är det fantastiskt märkligt. Och så här, ja, men finns det inga norska motsvarigheter till, liksom, den här dansbanden så Ja. Och då brukar jag dra till med det enda jag kan, och det är ju Bobby Sox. Och så vidare. Ja. Men mm. eh, det brukar de helst vilja mm. förtränga. <laughs> Nej, Men, det är konstigt. Ja, Norge är ett konstigt land. Mm. Och norskarna är konstiga. Och eh, med det sagt så kan mm. vi fortsätta med det här mystiska med, med vårt eh, fattiga grannland. <laughs> ja. Jag tycker det är kul att kalla det för ett fattigt, fattigt grannland. Lite provocerande. Ja, lite provocerande, <laughs> men ändå lite roligt. <laughs> oh. eh, jag tror att, eh, jag tror, jag tror att eh, en, en norskar kan normalt sett skratta hela vägen till banken, så det känns mm -hmm, inte som att, jag, att eh, tror det <laughs> jag tror inte det gör så mycket. Hur som helst. Eh, min mobiloperatör tycker då om mm. att skämta lite grann, naturligtvis, med det här med att man är, har, har man råd att och att Norge, då har råd med vad som helst. Ah. Så då tyckte den att det var lustigt. Jag vet inte om det är tre eller vad fan det är jag har. Jag vet, på riktigt, jag vet inte vad jag har för Nej. mobiloperatör men jag skiter i det. De skickar till mig att de har sänkt priserna på, på deras alltså surf med 70% inom EU. Åh, oh, screw you Ja, det är verkligen så. fuck you, det skit om jag är. Jag är ju inte i EU nu, Du är ju i Norge Är det här nötter Vad fan skickar ni det här till oh, mig för? Fuck vet du vad, en annan grej apropå att bli förbannande jag blev så jävla irriterad jag blev så jävla irriterad på att jag surfade med Chrome det här Googles surf jag bytte till opera men fan han vänder opera Ida, ja. jag känner vibrationerna i lurften. Oh, det börjar bli dags. För veckans, veckans tjusan. tjusan. Så vad har du för veckans tjusan? Det är dags för att knyta ihop säcken. Vi mm. har tidigare pratat om att jag köpt biljetter till bandet The Cure. Ja, så trevligt. I söndags så var jag och tittade på konserten. Super. Så nu har jag varit och tittat på The eh, Cure. Mm. 1992 var första gången jag såg dem. Man kan ah, okay. säga att det har ah. hänt en del. <laughs> Okej. Okay. Ah. Dels så tycker jag väl att de faktiskt på många sätt har blivit skickligare musiker. Fantastiska musiker. Mm. Jätteduktiga på det och... Eh, Ja, det var det positiva. Nej, det var mera positiva saker. Ska du veta? Det var en jättebra konsert. Men Robert Smith har ju faktiskt blivit lite gammal. Och jag vet inte om det är så att han har velat späxa till det. Eller om det faktiskt är så att hans röst är lite trött. För han orkar inte riktigt. Eller han tog inte mm. riktigt i och höll de här riktigt höga tonerna. Men när han gjorde det så var det fan tjosan för hela året om. Som till exempel mm. från låten From the Edge of the Deep Green Sea. Där sjöng han i så att det nästan exploderade i trumhinnorna. Så vackert var det. Så, Härligt. Riktigt bra emellanåt måste jag säga. Mm. Mm. Så chosan. Jag tänker gå över till mitt tjosan, ja. som faktiskt är lite grann av en rant. Ooh, <laughs> det suraste! Hur som helst. Jo, jag har häromdagen så läste jag ut en, en hög med böcker. Så här gamla surdegar som jag inte liksom riktigt orkar med yeah. och, och, och läst eh, färdigt. Mm. Eh, och en av de här böckerna var... kommer jag inte ens ihåg. Vad, vad den heter? Jo, den heter The Death Cure. Eh, apropå Cure. Death Kill. Uh, the Death Cure. Jaha, cure. Jag tyckte du alltså, Det är Väldigt, väldigt, väldigt mycket. <laughs> the death, death, alltså, eh, botemedel för yeah. döden. Det här är alltså den tredje och avslutande delen av Maze Runner-trilogin. Eh, jag har ju försökt nu eh, på senaste tiden här att försöka läsa böcker som ska bli film eller på väg att yeah. bli film och läsa dem innan de blir film och innan framförallt jag har sett de filmerna för att jag ska sitta och surt säga att de jävla böckerna är så mycket bättre än filmerna filmerna följer inte böckerna och jag tyckte det var så förbannat skönt att läsa ur den där jävla dyngan fan vad dålig den var Fruk ja, men bara det var väl ändå en jävla titel. omslaget är fult eh, eh, boken är kass. men för fan vad skönt det var bra bli av med den och bara känna att nu behöver jag alltid läsa den här alltså, jag är helt jag... imponerad över att du gjorde det Ja för det finns faktiskt Verkligen inget mer plågsamt Än att faktiskt sitta och bläddra igenom böcker Som <går> ingen människa egentligen behöver, Ska behöva läsa Nej. Ja det, det var bara en mishmash Och en enda soppa Men så skönt att det är över Ooh, Så mitt veckans hosan yeah, är här, att läsa ut skit Eller läsa ut böcker <går> Yes Hej <här> Hej <här> <Yeah. här> Yeah. Det här var ju som att sjunga Laddesvinge med John Holmes oh. Det är ju apakul När våra kära lyssnare hör av sig till oss Ja det är det Och hur hör de av sig till oss? Sociala medier tycker jag är överlägset Superbra sätt Så gå in på sajten johanochida.se För där finns det länkar Som ni kan använda för att ta kontakt med oss Så gör det Eller maila oss på info at Ja det går också Mm. Och det spelar ingen roll vad ni vill. Vi <laughs> tänker läsa och, och, och begrunda och eh, kanske besvara. Eller ja. Vad vi gör med det, det kan man ju fråga sig. Men om du inte skickar in något så vet vi inte. <laughs> <laughs> det, det kanske blir veckats rant. <laughs> ja. Det var ju lockande för Åh, oh, grattis. <laughs> no, hur det än blir med den saken här framöver. Mm. Så får ni faktiskt hålla ut Hollandan, håll fortet till nästa fortet. fredag. Då ja. hörs vi igen. Det gör vi. Håll... Ha, ha det skönt! näst! BWAAA! Ja! Åh <skratt> oh, det är så dumt! Det fungerar! Det är så nötigt! <skratt> så här sitter jag och kan knappt surfa. Inte skit funkar! <skratt> det är helt lättast! Men jag är faktiskt ganska glad i att jag i alla fall inte använder Chrome. Det är så jobbigt <skratt> att saker och ting fungerar! <skratt> ja! Åh oh, gud! <skratt> monster that you feed I am everything you need I'm your favorite cup of wine I'm your perfect